Riçel zurekin pantsuiri garai eta trenetan grebak segitzen du. Hori deliberatu dute CGT eta sud de syndicats et gouvernois que diunas mouvementuari da tipizena ola ikusten grebalariek sirteko pillo du forensulendugu. Officio ko epaile baten batene ascoltanoci dute plu domeque Nicolas Bourrega postaliere kasua axo astertuda du yerena baquia osteguniana. Pasua euskaraz, memenuan ez dituzte matematika eta istorioa geografia baizik gure mintzailedan pasatzen hal, Ososoki euskaraz galatzen dute xehakakoek kaneka zen lisoaren nazinan bildu dira atzo. Eta itsasuko la niba hartatze zentrua horko hoE andana miritzeko nigitzekoak gilergerat eremanen ote da zetzen dio zuzendaritzak hal ere arraura beti Jose gamoia uzapezaken dauko mezala. Aruaa jone. Eta mementuan zerua frango deitxo dugula ma bost grado hemen doni bane garazin, eduriz euri sohtabatzua ipatzen dira egun erdiko bainan oroa, aro iguzkitsua eta bost grado inguruko temperaturekin. <mieres> Eta lehenik, suatzo irulegiko soru eta hauzuan, maestro gintzako entrepresabatean bastimenduan piztuda. Berroita amarr bat metrakuba segazaia edo zerrazaia erredira. Lantrezna ez funditu, dena den baigurri eta garaziko amos bat zuiltzaile aizan dira han laniana. Nikola Bonomezon, Baionako Spitaleko Mediku, hoiaren hausia segitu da atzo, saspierierik bisia laburtu izaiti agartik, mintzatuden mediku batek zion, dozigeran arabera, ezitzeizko dela eri-eri, bizpeiru biziegun baizik gelditzen, baina nestela fogatua izan, txofrikarioak pailatzen zituztenik, aratsaldian, Nikola Bonomezonek errandu, eriak hiltzurian zirenean ez zituela, eri zainak, implikatu nahi, bi anaiarreben arteko tirabirak ere agertu dira, eien ospitalian ezendua, arrebak medikoaren gestua sustengatzen du, suritu aizan dadin galatu du, anaiak atik bat ere, parti civilien plantatuda hau egun Jean Leonetti etorikoda et Jean Leonetti UMP deputatua legeari bere izena emandiona bizi bururazian diren herien arduraz da legeori Trinitan Grimaldin diriktsiera la ki dute CGT tasu de sinicatek acheter tuntan pariseko chez collegible sarien débatti abietu konan trinitan e reformas al levantico gubernoa que sto amorremana i chez gren Jonas Mugimendoa ari dela, la Hortaz ortas serdion gallatu diro CGT ko payo du fori Ba, ime hori, usatua gira horreken, uh, gobernuek eta uh, fr francesi mediorek strategia, strategia uh, grebak, uh, dida, eta bideek, beti holako strategia, komunikazio-strategia edo mandute, grebak izgarri azkarrak dira, eta hori uh, nike sautu duten azkarrenan hasti, hori kusten da, eh, bakarrik uh, TGV, uh, ilu tgv batibiltzen bat ibiltzen da bakarrik, hori uh, ez badan mugimendu azkar bat, ez dakit zerben. Uh, argita garbi, gero horiek zenbaki, uh, ez dakit, zenbaki, amesten dituzten zenbakiak aipatzen dituzte, baina uh, baina ikusten da egunero oso trengutzi biltzen dira. Edo bate ere, batzutan, hor duan haipatzen uh, alduten haipatzen, hori hori uh, enxeatzen dira langileak duduan sartzea, baina uh, argital garbi e, dudarik ez da momentulako sigarri askarrak gira, Eta sindikatek diotenaz lan baldintzak txartuko dira erreformarekin eta trein bideen errentritinitzea ez da behar bezala eginen. Ezen zefak bera aldetik, esen bakek plazaratu ditu, euneko amalau ulitaike greban eta ora jerte laragoin milion goztada greba, hori momentuan bako txaberian egonkira eta ez da aterabiderik ikustean. Jodan hostiralian, Alain Rusetek, Akitaniako presidentak, Kambo, Doni Banegarazi, treinbide lina, araberitzeko plan presentatu du, publikoari, haintzimenetik hitzemanazen, RFF, Akitania eta Estaduaren hartian, dirustatuko zela Euskal Herri Barnekaldeko treinbide satia, Estaduak plantan ezarri zuen, Ekozerga baliatu nahi zuen orte dako, bainan, Ekozerga ezestatzean, treinbide proiektua blokatuazen, Akitaniak bere gain hartu du duzirre eta lanak elduden larrazkenian, asiko dira, hortaz gehiago irrenan dauko, Francho Maitea, kondoko berri xailiana. Eta initzila betez kontratu mugatuak, gero kontratulik gabere Nikola Borrega postako enplegatuaren eta postaren arteko hausia zen bayonan atzegoizian, epailen deliberoa ostegunerat luzatua da, haitzi berzapiraino. Ez ziren adoz jartzen, jodometako ordezkariak sei dira eta berdinketa batean aurkitzen ziren. Beste epaile profesional batek parte hartu behar izan du, egoera argitzeko. Labeko kidea den jo nira zolak gaiaren bergo bat egiten digu. Otsaile erbostetik hain zina, e, segitzen dudanean, baina ez diote proposatzen ez deiderik, ez deida espitzik ez. ez, ez Orduan, e, handik e, ilabete batetara edo... E, segitzen duanean eta orduan esaten du e, nainuke ala ere iurtzen dukutun bat eta nainuke nire egoera kontratua eguneratua izan dadin eta behar den bezalakoa eta orduan berantago baina proposatzen diote beste dut bat eta momentu hortan Nikola Garretan du ez ez markatu baina e, lanko deak bezala eta ni lanean ari zemaldi manaiz eta zede de hori bada berrizatua, nire zedea milakazen da zedei. Borregak lanean segitu zuen, baina lan kontraturi gabe. Lab sindikatuak lan baldintza irregularrauek salatzen ditu, bertara urbildu baitzen Nikola Borrega laguntza eske. Eta gamezalaik ainaren eme itzian, ostigununtan jakinen da, juian deliberoa. <mulik> Basua, azterketaren lehenegunian, oikua bilakatua den aldarikapena, agertu dute hartzegoizian, bai honako, Bernatitxepare, lizioko ikaslek, kasen lizoa intzinian, basua, osorik, oskaraz pasatziak egiten dute, mementuan, matematikak eta historia-geografia bakarrik egiten aldituzte eskoraz, eta horrek zailtasun eta aldaketa eta egiten die, beren ikaskitetan oiana eta egoarekin mintzatu gira. Bai, ezen ta perexe askako liseoan gira, ikasten du euskaraz, bo, filosofia frantzesez bertuak gira ikasteraz, azterketan frantzesez da. Naiz eta prestakuntza egiten dugun frantzesez, ala ere zaila egiten zaigu beti ba, idazteko momentuan frantzesez egin behar. Ba, Azbizaz nerekasuan lagunekin uh, elkartu gira eta kortsoak adibiz frantzeseera itzuli ditugu. Interneten bidez eta horako hau zak eta ba, ikasi gero, hitzak uh, itzuliz eta... El Elgeretarazian ziren, kontseilua eta konfederazionek ordezkariak eta baita ere seaskakoak ere biztandena, legeak asterketa osoki euskaraz egitea ahalbidetzen duela, aspi marratzen du edo aspi du, urgurostiaga seaskako zuzendariak eta eldu denorteko aldaketak esperantza dituztela. Eta gainere itzarmenakola ditugu, et berez, bori, e, errektora dutza ere laster bilkura bat dugu, beraz, e, gai hau mai maigainan izanen dugu, e, legez posible da, beraz, e, ara, borondate utxa da, gu gure aldetik, bai seaska, bai liseoa eta ikasleekin e, koordinazio bat martxan ezarri dugu, eta espero dugu, ba, espada elduen urtean, bai, helduen urtean izanen dela, espero dugu. 2008-an bai alabai urrats berri bat beharko dugu. Eta atzo filosofiaren asterketa zutela, una besteak beste ezer gai eproposatua izan zaioten, dena egin behar rote dugu uros izaiteko, arta, o, do, arte obrek gure adibena estenote dute, artista bere obgaren jabeote da, zorion txu izaiteko bizi otekira, gisortako gaiak ukandituzte lantzeko ikaslegaz teoriak. Bestalde, Pidaieko jendeen berruita amar bat karabana plantatu dira Bokaleko rugi zelaian, igande aratxian, Francis Gonzalez Bokaleko ausapesa eta irielkarruko horrez kalimatzu izan dira beren ikusten hartzuko izan, Pidaieko jende kitzeman diete, aste bateko nentzirela eta heldu igandian joan nendirela. Itche cuko etxea altsatu da lani la nivec etxearen quartacie kontra, dola jointier en contra zen, la sommeille de murailles pensenne et cha sucre quartacie ce koen parte en débat beroit 13 20 most miaritze ko agilira clinique la tremaitia du ao batez o regalci ixcourren shallatico ale en rusia ki ten yako presidenta bela bichato isanda felas asti una rontana de Agilekako klinikak ez dituela goita amostue horiek bere ganatuko, ala ere, Jose Gamoi itxasuko merak ikan dauku beti aganguraturik egoiten direla. Ah, begui, begui, parce que... Bai, bai, segurki, erraiten baita etxe hori galtzetan dela. Ara berri urteak urteak ez ta badirela editeko. Mais il est certain ça fait des années des années qu'ils horiek beste norapait era maiteko asmoarekin nere ustez. Ba innan eskolari barnekaldean hartatuak izaiteko eskubidea badugu, eritzen algira. Zufazilo deonira un maten de Bayona aitzorzuk, que, que dale a Bayona, nena maten. Enetako, eh, erritxago da Bayonatik una aditiago izetan, hemen dikara joa itiabaino. E, nu, komuna, on va etre vigilar. Gure aldetik, herrian, zainduko dugu urbiletik afera, polici. sindikatuen onduan izanen engira. I, no fo no Barnekaldeko erritipiak, ez tira gehiago buruzi behar, gure empleguak atxiki behar ditugu arriver à eh, conserver nos emplois urutarat berute amar l'anguille badilla eta erigo concillois qu'est-il tout galcelat utzinaille Bitz ordu azparnetik eh, eskualeriko katseta JPEB galditu da, dola seila bete amair urte zagertu ondoan, rogira JPEB eren estia erabaki zaila izan zela beren bere eguera ekonomikoak etzuen beste atera biderik usten horai, iparka elkartea kaseta.info euskarazko kaseta numurikoa kudeatzen duen elkartea, hiperoskualeriko edabide berri baten sortzen, edo sortzea lantzen ari da, eta hiper euskalegian eta edabide berri hortaz, informazione bilkurak edo bedaino xolastatzeko egiten ditu bilkurak lehena gau gratxeanda sorsek eta erditan azparneko, elgar sentroan eta hasteartuntan beti eta beti asparnen, gau aldibat laborali berrietaz le xevre de mamer sofi odieren filma erakutxeizaren da lehenik, ondotik xolastaldia laborantzan plantatzeaz laborantzan mundukoak estiren batzuk auturieg ten dute zenako nola hori gogueetauko da, maina itturgalde aierako aguntzasleak eta Azparnekolaborantzaako aprendiiz eskolako erakasto batzuek parte hartuko dute de batean hori behartzeneta egoiti azparneko aritz barne gela.